Затуливши вуха руками, крутояр, щоб отямитися і не торкатися стін і груші, ліг на дерев'яні нари, але відразу ж підкопився малошпарений від ще пронизливіших верескливих звуків. Це було вищим ступенем жорстокості наруги над людиною. У камері не можна було ходити, сидіти, лежати, тільки стояти, притуливши руки по швах до тіла. Довго так жоден, навіть добре тренований спортсмен, не зможе витримати. Крутояр це зрозумів і почав шукати вихід із критичної ситуації. Він знав, у його становищі головне зберегти волю і силу духу. Того, хто сам не зламається, ніхто не зламає. Крутояр умів тримати фізичні і моральні удари, але тут його били, глушили з усіх боків дзвонові звуки – Проте із-за таких обставин знав – можна вижити, головне – не датися їм морально, психологічно. Пристосуватися до інших проблем і незручностей він зможе. З часом Крутояр навчився пересуватися по камері, не торкаючись стін і груші, поводячись, наче людина-маятник. Розгойдучись тілом, Крутояр обминав головну грушу, не торкавчи стіни. Незручності він намагався перетворити на спортивні ігри – Виграв бій із камерою з Віницею, радів перемозі, торкнувся груші чи стіни, був покараний приголомшуючим дзенькотом. Навіть спати навчився стоячи, як виснажений солдат у похідному строю. Однак на цьому випробування для Крутояра не закінчилися. Генерал Заламай умів дотримувати слова у своїх хижих намірах, і третього дня у музичний храм навідалися молотобійці». В ній було п'ятеро мордатих з накачаними м'язами гамбалів, усі на одне лице. У кожного вуха закриті великими, як блються навушниками, в руках кийок. Вони стали в чотири кути малісінької камери, один із них біля дверей. За два роки перебування в СІЗО Крутояр начувся про них. Їх викликали здебільшого перед виборами, коли зекам треба було правильно проголосувати, і ще тоді, коли необхідно було обламати замовленого бізнесмена чи вибити показання проти нього у його соратника. У кожного з них кулаки, як пудові гирі, відзначив про себе крутояр. Бити вони мене будуть по животі, по печінці, по спині, по нирках, щоб менше залишалося слідів. Значить, треба зіграти з ними в бронежилет, інакше зроблять інвалідом. Ну що, братухо, «Пішли шукати п'ятий кут!» – видушив з себе, мабуть, старший серед них. І тієї ж миті його оглушив страшної сили удар. Крутояра відкинуло на грушу, але тепер він її дзвонового сполоху не чув. Дзвоном стало все його тіло. У голові гуло і брязко тіла від жорстоких ударів, що сипалося один за одним. Важкий гарячий біль розлився по тілу. Крутаяр задихався, широко розкривав рота, як риба на березі, кров у тілі, здавалося, загусла, немов розплавлений свинець. Мені треба зберегти сили, втручатися даремно, даремно, тримати бронежилет, біль заблокувати, тримати. Інакше ти інвалід, крутояре. І він тримався. Його били кійками, били пудовими кулаками, кованими черевиками, але Крутояр тримався, та він ще шкіриться, падла. Заревів один із озвірілих молотобійців, глузує з нас. Кулаки і кійки їх запрацювали ще агресивніше, ще зліше, однак били вони вже тільки бронежилет. А Крутояр раптом відчув, що вислизнув із бронежилета і тепер без болю і страху літав над звіроподібними молотобійцями, спостерігаючись з висоти за тим, як вони тупо вправляються у сатанинському ремеслі. Крутояр посміхався, він бачив любаву, красиву в білій вінчальній сукні. Синь очей у темній оправи пишна волосся, була до того реальною, що Крутоярові захотілося спуститися до неї і цілувати ці очі, цілувати волосся. Любава, тримаючи на руках однорічну дитину, тягнулася до Крутояра. Свідомість його була ясною, а серце стукало, як гучні удари тривожного дзвона. «У тебе, син, Любаво, вітаю!» Болю він не чув. Молотобійці звіріли, старалися, але Крутояр усміхався. Він любив, любив Любаву та її маленького сина і зовсім не відчував болю. Народжений плазувати літати не може. Чи вимовив, чи подумав Крутояр, а я літаю. Виснажені Молотобійці, задоволені своєю роботою, залишили Крутояра нерухомого посередині камери з якої стивної далечі вдалинав до свідомості Крутояра дзвін, Божественний, Він опустився на нього з неба, і тепер гуркотів накочувався, наче морська хвиля, нависнажений спрагою, прагою, обпечений спекотним сонцем, дикий берег. Крутояр лежав на цьому дикому березі сам, він повернувся на землю. Скільки часу проспав чи пролежав у безпам'ятстві на підлозі музичного храму, Крутояр не знав, можливо, ніч, а може й добу. Денне світло у камеру не потрапляло, і час тут був непідвладний ув'язненим. Він уже не чув дзвонових звуків, не реагував на них. Може, оглухнув, а може, у безпам'ятстві не ворушився. Крутояр, який не спав до цього три доби, прийшовши до тями, раптом усвідомив, що йому нарешті вдалося виспатись, і хоча тіло його боліло і нило після важкого побиття, він усе-таки зрозумів, що бронежилет втримав, а тривалий навіть у безпам'ятстві сон повернув сили. Коли до камери зайшов генерал Заламай, широкоплечий, могутній, червонопикий, як дві краплі води, схожий на вчорашніх молотобійців, Крутояр зрозумів, що він прийшов переконатися у своїй перемозі. Очікував побачити Крутояра зломленим, розчавленим, розмазаним. І справді Заламай – Награно співчутливо шахрайським поглядом, посміхаючись від порога, почекавши, поки за ним зачиняться ковані двері, заговорив Ах, крутояре, крутояре, ти ніби розумний мужик, але не можеш уторопати, що силу впертістю не здолати, а ще коли за цією силою влада її могутність стає безмежною. Силою криницю копати, води не пити, приповідкою відповів Крутояр і замовк. Міркуючи, як йому вчинити із Заламаєм, відігратися за вчорашнє, під дзвонів. Ти готовий, Крутояре, підписати документи про передачу земівника і заповідних земель? Кому? Як Я й нотарівця привіз, чекає нас у кабінеті начальника. Генерал Заламай уже не приховував прізвища замовника. Був упевнений, Крутояр зломлений і неспроможний пручатися. Генерал поспіхнувся підступно, віроломно. Ядро голови повільно розгойдувалося на важких, широких плечах, рот шкирився, дражнив товстим, ясистим язиком. Життя поверталося до Крутояра. Його дух і воля були єдиними, вони й додали фізичних сил. В удар він уклав усе – і біль, і ненависть, і дзвоновий сполох. Ядро голови генерала сіпнулося – і, не мов скинути з п'єдесталу, гулко покотилося по музичному храмі від однієї стіни до іншої. пронизливо вдарили дзвони. Коли генерал Заламай отямився, обличчя його вже налилося синя-сірою пухлиною, око закрилося. Охоронці, які вірвалися в камеру, оставпіли, переводили погляди то на генерала, то на уязненого. «Що трапилося, пане генерале?» Заламай мовчав, а Крутояр відповів за нього – Генерал натнувся оком на головний дзвін у храмі. Заламай, з'явився у заміському будинку Якутовського пізно ввечері, обличчя його було схожим на печене багаті яблуко. До господаря дому Якутовського він не зайшов, а, пославшись на погане самопочуття, поплентався спати у відведені йому апартаменти. Якут тим часом був разом з любов'я у дитячій кімнаті. Вони сиділи на широкому дивані і милувалися сином. Ярик недавно навчився ходити існував по великій залі, радіючи кожному рухові і відкриваючи новий для себе світ. Він був увесь у батька. Але в кого, крім любави, не знав ніхто. Імені Ярик для неї був особливий зміст, Ярик, Крутояр, а для Якутовського син був Ярославом. Малий ріс міцненьким кямущем. У три місяці мав добру реакцію і почав пізнавати маму і тата. Тягнувся до них рученятами, усміхався. Шість місяців вже сидів у дев'ять, потічно повзав по широкому манежі. Якут у ньому душі не чув. Спадкоємець росте, радісно хвалився. Він, якому передати імперію? Його володіння справді були такою собі імперією, яка приростала новими заводами, готелями, магазинами, земельними угіддями новою ганьбою. Він, як утовський, буквально за кілька років був королем цієї імперії. Корона в такій імперії мала особливу вагу. Ще сукупний річний бюджет його особистого бізнесу півтора рази перевищував бюджет держави. А в кого гроші, у того і влада, все інше театр маріонеток. Ярик усміхався, бігав по залі, крутився дзигою, скутав кут. Охоплений почуттями, Якут підхопив його на руки, підняв і, тріумфуючи, ніби заявив усьому світові, «Ось він, мій син, мій єдиний спадкоємець!» Смачно поцілував його попку. Любава вся світилася внутрішньою неземною красою, що дарована молодій жінці в її першому материнстві. Якут поклав дитину в ліжечко, повернувся до любови, поцілував у губи. «Як ти, дорога?» – обійняв її за плечі. Добре. Нянька тихенько вислизнула з кімнати. Я люблю тебе, Любавошко. Дуже-дуже. Я теж. Любава на мить зніпилась, а потім додала. Люблю Ярика і його батька. Якут уважно вдивився в очі Любави, немов хотів побачити щось значне, таємне. Чи здогадувався він, хто справжній батько Ярика? Ні, звичайно, але сказав дружині суворо. Ярикові вже рочок, нам пора хрестити дитину, я вже й кума підібрав. Кого ж, запитала Любава, генерала заламає. На обличчі Любави щось змінилося, ледь уловими, але якут перехопив поглядом її вагання, він міг би навіть подумати, переляк, чого вона боїться. Але Любава відразу опанувала себе, відповіла м'яко, навіщо поспішати, Ярик ще малий. У душі любови тривала внутрішня боротьба. Звичайно, вона теж хотіла хрестити сина, таємницю народження, якого знала тільки вона. Однак перед Богом нема таємниць, навіть уявних. Може, спочатку треба покаятися, чи простить? Адже обряд хрещення – одне з головних церковних таєнств. У ньому все має бути чесно. «Вік саме для хрещення», – наполягав Якут. «Той кума повинна дружина підбирати, а не чоловік». Спробувала надати розмові жартівливого тону Любава. Але Якут продовжував наполягати. «Чим тобі не подобається, Заламай, перспективний генерал, на посаді глави УБПВУ, проявив себе прекрасно, невдовзі буде міністром, все-таки друг сім'ї». «Генерал Заламай, і жахом думала Любава, людина, яка запроторила заграти батька її дитини, Крутаяра. «Ні, вона ні не погодиться, щоби Заламай став хрестним батьком Ярика. Ми з тобою навіть у церкві не вінчені», – приберегла останній аргумент Любава, – «а ти хрестити дитину». «Давай обінчаємося», – піймав її на слові Якут. Сьогодні він був особливо наполеглим. «Не квап мене, Любий», – Любава взяла Якута за руку. «Прийде час, і ми все по-людськи зробимо». Що вона могла б діяти, Любава, звичайно, не в'являла, знала тільки, що рано чи пізно чоловік свого доможеться, адже ж він уже країною править. За його волею звільняють, призначають міністрів, присвоюють генеральські звання, а дружину в золотій клітці тримає. Навіть у поїздках до крамниць її постійно супроводжує охорона, і до Ярика приставлені охоронці. Вона мати, і та без них кроку не може ступити з дитиною. Дитина ніби її і не її. Любава добре усвідомлювала своє становище. Так вона тепер дружина Якутовського, всесильного магната. Будь-яка жінка мріяла про такий шлюб. Пошана, багатство, підлабузники, які б диватство не чинила, ніхто тобі ні слова. Якут її любить, он яку бойню затіяв за неї з крутояром. То що їй ще треба? Чому вона ухиляється від вінчання з Якутом, від хрещення з ним сина? Причину цього любова знала, але розкрити її не могла. Тільки їй відомо, що Ярик не Якутовська син, батько Ярика Крутояр, Любова сама так захотіла, і своєї волі вона віддалася Крутоярові, захотіла від нього дитину. Усе робила свідомо за велінням душі і серця. Якутовський давно пропонував їй руку і серце. Однак Любова не хотіла опинитись у «золотій клітці» навіть одного з наймогутніших олігархів. Вона мріяла про наукову працю, почувала в собі сили для цього. Якутовський, звичайно, міг купити для неї все – і дисертації, і вчений ступінь, але визнання в науковому світі ніколи. Міг дати їй усі блага, але ніколи відчуття повноцінності життя, можливості бути особистістю. Його максимум – це золота клітка в елітному світі, а Крутояр дарував увесь світ. У цьому неподоланна прірва між ними. Крутояр був у всьому поруч із нею. Якутовський весь час прагнув возвиситися над усіма і над нею. Вона потрібна йому як засіб і красивий аксесуар. Крутояр бачив у ній особистість і саме так вибудовував стосунки з нею. Усе так переплелося в житті любови, Чинки, ситуації. Вона живе з чоловіком, за велінням якого тримають у в'язниці батька її дитини. І ніхто її не примушував до цього. Любава сама все так влаштувала. Накрутила в житті. Крутояр у в'язниці батьком його сина вважає себе Якутовський. Почуття провини за це не покидало серце Любави. живучи з Якутовським, вона весь час прагнула побачення з Крутояром. Багато разів просила про це Якута, але чула завжди у відповідь тверде «Ні». Дорогий мій, знову звернулася Любова до Якута. Попроси, заламає, нехай дозволить мені побачення з крутояром. «Ні!» – різко й непохитно відповів Якут. Обличчя його спотворила судома. Словові очі ніби викотилися з орбіт. «Ну чому ні?» – не стримавшись, крикнула Любава. «У тебе є чоловік, Любава, суворо відповів Якут. «Ти можеш кинути тінь на моє ім'я, якщо журналісти довідаються про твоє побачення з Крутояром. І без того багато про нього пишуть». Але Любава начебто не чула його відповіді, продовжувала переконувати. Вона не хотіла кривдити чоловіка, але їй дуже потрібне було побачення з Крутояром. Поки вона носила під серцем його дитину, він ніби був присутній у ній. А після пологів Крутояр почав приходити до неї у сни. Любава бачила його стривожені очі, безстрашні, м'які. «У кого ще такі очі? В якута очі гарні, ладні. Ти повинна знати, Любаво», – вигукнув він. «Ярик – мій син, і ніколи я його від себе не відпущу, навіть якщо ти від цього побажаєш, і мені доведеться вибирати між тобою і сином». Погроза пролунала серйозно. Любава зрозуміла це відразу. «Пійти всупереч Якутовському – значить втратити сина». На її очі накатилися сльози. «Ти можеш написати Крутоярові листа», – сказав Якут. «Яму передадуть». «Пиши! Я розпоряджуся за Ламаєві. Любава уважно подивилася в очі чоловікові, чи нема підступу в його несподіваній пропозиції. Лукавство, звичайно, вона про себе відзначила – але листа все-таки вирішила написати. «Пробач мені, Крутояре, вірний ти мій, пробач. Так недобре все проти тебе склалося, а я живу тепер ніби за себе і за тебе. Ти на нарах, я в розкоші. Переді мною запобігають, до мене підлещуються чиновники та їхні дружини. Тільки мене це не раде, живу в золотій клітці. Я добиваюся зустрічі з тобою, Крутояре, але мені її не дозволяють, «І я страждаю, дуже страждаю. Ці муки зберігають у мені людину, зберігають зв'язок із Богом. У мене народився син Крутояре. Я назвала його Яриком. Міцненький, славненький, малий. Він для мене усе в житті. До побачення, крутояре. Сподіваюся, справедливість восторжествує, і тебе виправдають. До зустрічі, Любава». Більше вона не могла написати, і без того повідомила багато про що. Про найголовніше, лише близь дійшов до Крутояра. Любава заклеїла конверт, віддала його Якутовському, наївно припускаючи, що той передасть листа. Якутовський часто день-два бував у відрядження, і тоді Любава, залишаючи Ярика на піклування няньки, в суправді охоронців, виїжджала із заміського будинку до Києва, але не в крамниці вона їздила, як припускав її чоловік, а піднімалася на Володимирську гірку, гуляла там, годувала птахів. Дивно було перехожим бачити красиву, елегантну, випещену молоду жінку, котра розмовляла з птахами. Ключ, Сойко, на здоров'я, ач як захрипла. Полети, випий Дніпровської водички, допоможе від хрипу. А ти, черонопузику, простягала вона долоню не відганяй маленького, і йому й тобі зерна вистачить. Тахи розуміли її, зліталися до неї з усього скверу, сідали на плечі, клювали зерна з долонь. Перехожі зупинялися, дивувалися. Іноді намагалися познайомитися з незвичайною жінкою, але відразу поруч виникали по спортивному одягненні, туго набиті м'язами молоді хлопці і квапили перехожих. «Проходьте, не можна!» – відтискали вони плечем чи корпусом надміру допитливих. Можливо, Любава так любила війних птахів тому, що сама жила, як птах, тільки в золотій клітці. Була багата, але волі не мала. А поруч за стінами парку сіяв пишнотою недавно відроджений золотоверхий Михайлівський собор. Любава виходила на Михайлівку до біломармурового пам'ятника одній із найвеличніших жінок Київської Русі, княгині Ользі. Довго стояла, схиливши голову, думала своє, потаємне, і ніхто з її охоронців а може, конвоїрів не смів підійти до неї. Молода княгиня витримала жорстоке випробування і в полоні Половецькому була, спізнала приниження ханського гарему, але вистояла, не зламалася, стала великою княгиною київською. От і її любаву випробовує Якут, по суті замкнувши в дорогих покоях. У житті людині доводиться долати три випробування – вогонь, воду і мідні труби. Вогонь і воду їй допоміг перебороти Крутояр у Сибіру на своєму земівникові біля пам'ятника Іванові Сірку та Полівці. А от мідні труби забезпечив якут розкіш, елітні світські зборища над багатих людей. Усе для того, щоб зламати цим її любов до Крутояра, відібрати у батька сина. Він уже забрав у нього кохану жінку, замкнув її, як ханську наложницю, у свої хороми, а Крутояра запроторив до в'язниці. І все тому, що Якутові потрібний спадкоємець. А як би вчинила на її місці княгиня Ольга? Коли її чоловіка, князя Ігоря, вбили древляне, а її покликали на трон, княгиня Ольга на знак примирення попросила в них по одному голубові з кожного дому, Древляни любили цих птахів, вони жили в них у кожному дворі. Коли ж голубів привезли, Ольга звеліла прив'язати до їхніх лапок просмолений пух, запалити як смолоскипи і відпустити. Голуби повернулися додому і спалили столицю древлян. Так княгиня Ольга помстилася за смерть коханого чоловіка. А що може зробити любов? Зізнатися всьому світові, хто справжній батько Ярика, чи готова вона до такого. Але як не віддаш сина, позиватися з ним даремно. Любаву кинула в холодний піт, Коли вона подумала про це, захистити крутояра, значить втратити сина. До пам'ятника княгині Ользі підійшла група туристів, яких не змогли відтіснити любалені охоронці. Один із туристів тиснув їй у руку візитну картку і сказав коротко. «Я – адвокат Крутояра. Якщо ви готові йому допомогти, зв'яжіться зі мною». Адвокат зник так само раптово, як і з'явився. Тепер у Любави було джерело зв'язку із Крутояром. Якутовський читав листа Любави до Крутояра, і перші обличчя його було перекошене ревнощами. «Вірний ти мій!» «Та як посміла Любава так звернутися до Крутояра?» Порвати, негайно порвати листа. І це після всього, що він, якут, для неї зробив. Витягнув із бруду. А тепер вона, виявляється, живе в золотій клітці. І не рада цьому. Їй більше до душі залізні грати. Так, але вона мати моєї дитини, остудила його думка. Мати мого спадкоємця, єдиного. Якутовський запросив до себе генерала Заламая. Величезний синій набряк на його обличчі пожовк Заплилие око відкрилося. Однак після того, що сталося з ним в музичному храмі, і від чого у нього стався струс мозку, генерал став обережним. Він і ходити почав якось трохи боком. Заламай, щоб над ним не кипкували, не зізнався ні якутові, ні тюремникам, хто його так прикрасив. Казав усім, що послизнувся і вдарився головою об бетон. У душі Заламай виношував плани помсти, але час ще не настав для неї. Заламай умів чекати. З'явившись до Якутовського, він запитав, стурбовано, «Які проблеми, Якуте?» Той мовчки подав йому листа. Заламай прочитав його кілька разів і, здивовано, на шефа, ще червоні, але все-таки віддані очі. «Ми можемо не передавати листа Крутоярові!» «Я обіцяв Любаві, що зроблю це», – граючись у шляхетність, роздратовано відповів Якут. «Ти мене погано знаєш, генерале. Слова своє я завжди дотримую, та й відповіді вона чекатиме». Очі Заламая жорстоко п'ялися у Якутовського, а обличчя його переспикнула гримаса. «Може, цей лист і стане приводом до помсти?» – але сказав Заламай розважливо, приховуючи головне. «Це так просто, Якуте. Відпишемо самі за крутояра». Підберемо почерк, у нас, до речі, його взірці у справі є. Затіємо гру між ними під нашим контролем. У Ментовській справі, коли не колеться, головний звинувачений, найкраще інтригувати його через дружину, дітей, коханку. Близьким людям він вірить і розкривається. Картина розставив руки генерал, очікуючи, похвали, за кмітливість. Навіщо мені це? зрізав його Якут. Я люблю любов вона моя дружина, зрештою. «У мене росте син спадкоємець, але Заламай виявився твердим, свою справу він знав добре. То давай передамо листа Крутоярові і отримаємо від нього відповідь справжню. Усе це сфотографуємо, знімемо копії, я впевнений, у нас буде забійний компромат. Ми ним Крутояра притиснемо до стінки». «Кретин!» – закричав Якутовський. Адже компромат буде і на любову. Навіщо мені така послуга щодо власної дружини? Моя репутація постраждає». Але генерал Заламай упевнено домагався свого. «На всіх потрібний компромат» – несподівано реготнув він. «І на власну дружину теж». Якут побіг від цих його слів. Але Заламай не здавався. «Ну-ну, Якуте», – примирливо м'яко сказав генерал. «Про всяк випадок, а раптом дитину спадкоємця доведеться відсуджувати». Цей аргумент виявився для Кутовського казирним. І хоча бличчя остала білішим від молока, він усе-таки сказав із погрозою. «Ти говори, заламаю, та не заговорюйся!» «Це є для того, що любову можна буде тримати в узді, якщо пригрозити позбавлення материнства. І не до крутояра буде!» – зарегатав і вдарив у долоні генерал. «Отут ми її і заламаємо!» Якуту перше бачив, таким заламає. «У своїй справі він аз!» «А що, можливо, він має рацію?» «Любава вінчатися, не хоче?» «Добре, приймаю. Затіємо гру між ними. Санкціоную. Тільки дивися, заламаю. акуратно з Любавою. А то дозволь тобі, ти й на мене почнеш збирати компромат». Два крутих чоловіки зійшлися віч навіть, свердлячи поглядами один одного. Гра між ними розпочиналася. Не на жарт, ставка, спадкоємець, не злічений багаць, як у єдиний». Після зустрічі з адвокатом життя Любави набуло іншого сенсу. Вона відчула себе співучасницею звільнення з в'язниці Крутояра, точніше стала змовницею протидії генерала Заламая і свого чоловіка. Любава добре розуміла, що її зв'язок з адвокатом треба зберігати в таємниці від чоловіка і тим більше від генерала Заламая. Знову вона не могла говорити з адвокатом, боялася, що телефон прослуховують і про розмову негайно донесуть чоловікові. Тому для зв'язку вирішила використовувати мобільний телефон. Виїжджаючи з Кончі Заспи на прогулянку до Києва, часто зв'язувалася мобілкою з нянькою, запитувала, як поводиться Ярик, і охоронці, звикнувши до таких розмов, не дуже прислухалися, про що вони. Під час чарового приїзду на Володимирську гірку Любава звично погодувала птахів і, відійшовши від охоронців, на деяку відстань набрала номер телефону адвоката. не Карловичу, хвилюючись, заговорила вона. Це я, Любава, з приводу Крутояра. Дякую, що зателефонували, Любава почула голос адвоката. Це він, Крутояр, попросив вас зв'язатися зі мною, швидко заговорила Любава. «Як, він здоровий? Можете передати йому від мене привіт і співчуття? Я знаю, він невинний, і ніяких бомб у нього літаку не було. Щоби довести його невинність, – відповів адвокат, – нам треба з вами зустрітись. Як це зробити, де і коли? – От тобі й маєш, – ледь не скрикнула Любава, а по телефону сказала адвокатові. – Я не можу зустрітися з вами, мене стережуть. – При крайній потребі зателефонуйте на мобільний. Номер у вас висвітився? – Так. А Крутоярові я листа написала, продовжувала квапливо говорити Любава. Сподіваюся, він його отримав. Скажіть, що я чекаю від нього відповіді. Дуже, дуже чекаю. Листа? Якого листа? перепитав адвокат. Потім розповім, швидко говорила Любава, вистежуючи очима охоронця, котрий наближався до неї. Як крутояр, тримається, але йому важко. Не буду приховувати, і він не доручав мені зв'язуватися з вами. Він проти залучення вас як свідка, тому що боїться за вас.